Speranța. Pista 8. Subcapitolul 3. 20 iulie. Prin șirul de piepturgoale și mâneci suflecate, printre femeile care erau gonite și care se reîntorceau, gărzile civile cu bicornuri și gărzile de asalt, încercau zadarnic să organizeze mulțimea, răsfirată în față, imensă în spate, de unde se auza un vuiet grav și constant. Un ofițer conducea la un bar un soldat care evadase din cazarma de la montani. Jemalvear văzuse că se îndreptau spre bar și intrase acolo înaintea lor. Tonul bubuia cu regularitate ca inima întregii mulțimi deasupra focurilor slabe de pușcă ce porneau din toate ferestrele și din toate porțile, deasupra țipetelor, al mirosului de piatră caldă și de bitum ce se înălța din Madrid. Ca muștele, capetele consumatorilor se adunară în jurul soldatului. El gâfâia. Colonelul a spus, trebuie salvată, Republica. Republica? Da, pentru că a căzut în mâinile bolșevicilor, a evreilor și a anarhiștilor. Ce-au răspuns soldații? Bravo! Bravo! Păi da, ce mai? Îi durea în cot. Trebuie să vă spun că răspundeau mai ales noi sosiți. De opt zile veniseră mulți din ăștia noi. Și soldații de stânga? Întrebă o voce. În baharele nemişcate, coniacul și mansanilia tremurau în ritmul luptei. Soldatul bău. Încetul cu încetul își recapătă răsuflarea. Rămăseseră numai cei pe care nu știau. Toți ceilalți fusese răschimbați de 15 zile. Tip de stânga, la noi, dacă mai erau vreo 50. Dar nu se aflau acolo. Se zice că-s cu toții legați copză pe undeva. Rebelii fusese convinși că guvernul nu va înarma poporul și așteptau pe fasciști din Madrid care nu dădeau încă semne de viață. Se făcu dintr-o dată liniște. Megafonul funcționa. Ziarele apăreau o singură dată pe zi, destinul Spaniei nu se mai exprima decât pe calea undelor. Predarea cazărmilor din Barcelona continuă. Cazarma din Atarasanas e ocupată de sindicaliști conduși de Ascazo și Duruti. Ascazo și-a găsit moartea în atacul cazărmii. Fortăreața din Monthuith s-a predat poporului fără luptă. Strigăte de entuziasm, cuprinseră tot barul. Nici în Asturii nu exista un nume cu o semnificație mai sinistră decât Monthuith. Soldații, refuzând să execute ordinele ofițerilor, după ce au zis guvernului legal al Spaniei, anunțând că erau deslegați de a da ascultare ofițerilor rebeli, Cine lupta acum la cazarmă?" întrebă ofițerul. Ofițerii și noi veniți. Camarazii o șterg și ei pe unde pot. Pivnița o fi plină de ei. Când a început unul vostru, nimeni n-a mai vrut să asculte. Am prins șmecheria. Se știe doar că anarhiștii și bolșevicii n-au tunuri." Le-am spus-o camarazilor." Discursul ăsta al colonelului e tot un șiretlic al fașciștilor. Să tragem asupra poporului? Basta! Am șters-o la voi! Soldatul nu izbutea să-și stăpânească tremurul umerilor. Tunul trăgea mereu, urmat de ecoul exploziei obuzului. Jem văzuse tunul, era mânuit de un capitan din garda de asalt, care, deși nu era artilerist, reușea să tragă, dar nu să țintească. Alături se agita sculptorul Lopez, comandantul miliției socialiste din care făcea parte Jem. Perspectiva nu îngăduia tunul să fie așezat în direcția porții. Căpitanul trăgea deci asupra zidurilor cu aproximație. Primul obuz, prea sus, explodase la periferie. Al doilea obuz, în zidul cazărmii, într-un nor de pulbere galben. La fiecare obuz, tunul nefixat se dădea în înapoi, iar milițienii lui Lopez, cu brațele goale întinse pe osiile roților, ca în gravurile Revoluției franceze, îl aduceau de bine de rău la loc. Un obuz pătrunsese totuși prin fereastră și explodase în interiorul caz Atenție, măi, când o să intrați, spuse soldatul, pentru că băieții n-au tras asupra voastră și o fac anume. Cum se recunoaștem pe noi veniți? Imediat, nu știu, dar pe urmă să vă spun. N-au familie niciunul. Vă să spună că fasciștii intrați în armată pentru a lupta împotriva mișcării populare își ascundau soțiile prea elegante. Străzile adăpostite din apropiere erau pline de nevestele soldaților care așteptau. Singurele grupuri, în mijlocul mulțimii, ce păstrau tăcere. Zgomotul împușcăturilor celor asediați se înălță deodată deasupra unui huruit de camioane. Sosau alte gărzi de asalt. Unul din automobilele lor blindate se și afla acolo. Tunul plătina mereu vinul în pahare. Cu pușca în mână, niște tipi aduceau știrile, la fel cum la bufetul studioului, actorii costumați veneau să bea între două filmări. Dar pe lespezile albe ale barului, pardosit împătrate ca la șah, rămâneau amprente de tălpini sângerate. Alt berbece O platformă groasă, imensă, înaintea în adevăr ca un monstru geometric purtată de 50 de oameni așezați paralel, cu sau fără guler, dar toți cu pușca în spate, încovoiați de parcă ar fi tras la odgon. Ia străbătut de râmăturile de pe drum, molozul și bucățile de grilaj, izbic poarta ca un gong enorm și se trase înapoi. Deci plină de strigăte, de detunături și de fum, Cazarma, dincolo de poarta ei înaltă, vibra cu toată sonoritatea ei de mănăstire. Trei din cei ce duceau platforma căzură sub tirul fasciștilor. Jem îl înlocui pe unul din ei. În clipa în care bărbecele se mișcă din nou, un sindicalist înalt, cu sprâncenele groase, își prinse capul cu ambele mâini, de parcă și-ar fi astupat urechile, și se prăbuși pe platforma în mers, cu brațele atârnând de -o parte și picioarele de cealaltă. Majoritatea celor ce duceau platforma nu-l văzuseră. Iar berbecele își continua cursa înceată și greoaie, cu omul încovoiat deasupra lemnului. Pentru Jem, care avea 26 de ani, frontul popular însemna această fraternitate în viață și în moarte. Din organizațiile muncitorești, în care își punea cu atât mai multă speranță, cu cât nu și punea niciuna în cei ce de secole guvernau țara sa, îi cunoștea mai ales pe acești militanți de bază, anonim și bun la toată, suși de votamentului Spaniei. În soarele torit și sub gluanțele farangiștilor, împingând bârna enormă ce ducea către canatul camaradul lor mort, gem lupta dăruindu-și întreaga sa ființă. Bărbecele lovi din nou poarta, în fața căreia mortul se clătină. Cei doi vecini ai săi, dintre care unul era Ramos, îl luară și îl duseră de acolo. Platforma revenind arăt mai încet. Mai căzură cinci oameni. Pe unde trecuse bărbecele, între două șiruri de răniți și morți, era un drum alb și pustiu. În dimineața târzie de iulie, fețele erau lac de sudoare, printre bubuiturile puternice și infundate ale tunurilor și ale platformei ce ritmau toate sunetele atacului, pe străzile povărnite, la picioarele scărilor de acces la cazarmă, o gloată de funcționari, de muncitori, de mic burghezi, cu puștile prinse cu sfoară, guvernul împărțise puști, dar nu și curele, cu cartușierele spânzurate în mijlocul pieptului de niște curele mici, așteptau asaltul cu privirea țintită asupra porții. Berbecele își încetin imersul, tunul încetă să mai tragă, capetele goale și bicornurile se aplecară pe spate. Chiar și fasciștii încetară focul. Se auzea vibrația profundă a unui motor de avion. Cei? Unii îl privire cu coada ochiului pe Jem. și săi din miliția socialistă știau că acest piele roșie înalt, cu fața adumbrită de șubițe negre, era inginer la Hispano. Aparatul era un breg vechi al armatei spaniole, dar în armată existau și fasciști coborâ descrind o curbă largă deasupra tăcerii compacte a mulțimii. Două bombe explodare în curtea cazărmii și manifestele căzură ca niște confetii, plutind timp îndelungat în cerul de vară deasupra uralelor. Din străzile înclinate, mulțimea porni la atac pe scări. Berbecele izbie încă odată poarta care răspuns la împușcăturile disperate. În clipa când se opintea, dintr-una din ferestrele fața de țâșniu un cearșaf. Fusese nodat la un capăt pentru a putea fi lansat. Berbecele nu-l văzu, își reluă elanul și sparse dintr-o lovitură poarta pe care faștiștii tocmai o deschideau. Curtea interioară era cu desăvârșire pustie. Dincolo de această pustietate, în spatele ferestrelor și a porților închise din curtea pavată, începeau să se ivească prizonierii. Mai întâi ieșiră soldații, fluturând carnetele lor sindicale, mulți cu pieptul gol. Unul din ei se împletici. În timp ce mulțimea îl hărțuia cu întrebările, se aruncă în patru labe și bău din pârâu. Apoi ieșir ofițerii cu mâinile sus. Unii indiferenți sau străduindu-se să fie, unul ascunzându-și fața după o caschetă, altul zâmbind ca și cum totul n-ar fi fost decât o glumă bună. Acesta, din urmă, n-avea brațele ridicate decât până la înălțimea umerilor și de aceea părea că se îndreaptă spre milițien ca să îmbrățișeze. Deasupra lor se sfărâmă ultimul oblon al unei ferestre centrale, ciuntit de tun. În pervazul ferestrei, pe balconul pe jumătate distrus, un tip tânăr, care râdea în hohote, se repezi cu trei puști în spate și două în mâna stângă, pe care le trăgea de țeavă ca pe niște câini de zgardă. Le aruncă în stradă, strigând. Salut!" Nevestele soldaților, milițienii cu berbecele, gărzile civile, se repeziră. Femei strigând fugeau în coridoarele mănăstirești ale cazărmi, ciudat de tăcute de când nu mai trăgeau tunul. Jem și tovarășii săi, cu pușca la umăr, ajunsere la primul etaj. Alți milicieni intraseră prin câte o spărtură. Ofițerii înaintau, escortați de civili voioși cu guleretari, cu cartușierele în jurul vestonului de funcționar și puștile în poziție de tragere. Spărtura era fără îndoială largă, căci milițienii erau din ce în ce mai numeroși. De afară, uralele unei mulțimi imense cu tremurarea pereții. Jen privi pe fereastră. Vrămie de brațe goale, cu pumnul strâns, zvâcniră din mulțimea cu mânecile suflecate, dintr-o dată ca la gimnastică. Începea împărțirea armelor capturate. Zidul în fața căruia erau îngrămădite puștile moderne și săbile de recuzită, ascundea spre stradă o curte mare pe care Jem o vedea. În fundul curții, un magazin de biciclete. În timp ce milițienii luptau, magazinul fusese jefuit și curtea era presărată cu grămezi de hârtie de ambalaj, cu ghidoane și roți. Jem se gândea la sindicalistul îndoit, pe BRBC. În prima sală era așezat un ofițer cu capul într-o mână, în timp ce sângele îi mai curgea încă pe masă. Alți doi erau pe jos cu revolverul alături. În a doua sală, destul de întunecoasă, erau lungiți niște soldați, urlau Salud, hei, salud! Dar nu se mișcau, erau legați. Erau cei pe care fasciștii îi suspectau de fidelitate față de republică sau de simpatie pentru mișcările muncitorești. De bucurie băteau din călcâie, deși erau legați copză. Deslegându-i, gem și milițienii îi îmbrățișară după obiceiul spaniol. Mai sunt și jos băieți, spuse unul din ei. Jem cu oai săi, în goană pe o scară interioară, într-o cameră și mai întunecoasă, se repezire asupra camarazilor legați fedeleși, îmbrățișându-i și pe ei. Aceștia fusese rămbușcați în ajun.